Розділ 59. Гікі на південно-західному мисі у острова Короля Вільяма. 18 жовтня 1848 року. В останні кілька днів чи тижнів Корнеліус Гікі зрозумів, що він перестав бути королем. Він став богом. Насправді, він ще не був певен, але сильно підозрював і майже переконав себе, Корнеліус Згійкі став Богом. Усі інші навколо нього вмирали, а він усе ще жив. Він більше не відчував холоду, він більше не відчував голоду чи спраги, ба навіть потреби вгамувати голод чи спрагу. Він міг бачити навіть у темряві ночей, які ставали все довшими, а снігові буревії її завивання вітру не були завадою для його зору і слуху. Простим смертним потрібна була брезентова халабуда, яку вони напнули біля борту човна, коли їхні намети віднесло геть, і вони збилися й тремтіли під нею, як вівці, повернувшись вовняними дупами до вітру, аж поки померли. Але Гікі почувався чудово на своєму високому троні на кормі Пінаса. Коли минуло понад три тижні, а вони так і не змогли продовжувати свій шлях через хуртовини, вітри і падіння температури повітря, а його тяглова худоба почала скиглити і благати їсти, Гікі спустився до них як бог і наділив їх хлібами та рибинами. Він застрелив Стрікленда, щоб нагодувати сілі. Він застрелив Данна, щоб нагодувати Брауна. Він застрелив Гіпсона, щоб нагодувати Джері. Він застрелив Беста, щоб нагодувати Сміта. Він застрелив Морфіна, щоб нагодувати Орена, або, можливо, все було якраз навпаки. який більше не тримав у пам'яті таких дрібниць. Але зараз ті, кого він так великодушно годував, були мертвими і лежали задубілі, вмерзнувши у свої вовняні спальники або скорчившись на кризі в останніх судомах агонії. Можливо, вони просто набридли гіки, і він їх перестріляв. Гікі невиразно пам'ятав, як тиждень чи два тому, коли йому ще хотілося їсти, він вирізав відбірні шматки з трупів моряків, яких він застрелив, щоб прогодувати інших. Або, можливо, це була просто його забаганка. Він не міг пригадати подробиць. Вони були зовсім неважливими. Коли снігові бурі вляжуться, а зараз Гікі знав, що він міг наказати їм припинитися в будь-який момент, варто йому лише захотіти, він, можливо, оживить кількох матросів, щоб вони дотягли його з Магнусом до табору терору. Чортів лікар був мертвий, напився отрути і тепер лежить задубілий у своєму маленькому брезентовому наметі за кілька ярдів від Пінаса і спільної могили під брезентом. Але Гіккі вирішив ігнорувати цей неприємний факт, який викликав лише легке роздратування. Навіть боги мають фобії, і Корнеліус Гіккі завжди дуже боявся отруєння або зараження. Після одного побіжного погляду, який Гіккі кинув на Гуцера від входу в брезентовий намет, всадивши в труп єдину кулю, аби переконатися, що бісів лікар не прикидається мертвим, новий бог Гіккі пішов геть і дав спокій отруєному тілу в його зараженому брезентовому савані. Магну кілька днів скалучав і скаржився, сидячи на своєму привілейованому місці на носі човна. Але ось уже день чи два він якось дивно притих. Останній він ворухнувся під час короткого затишку між хортовинами, коли тьмаве світло зимового дня освітило пінос, засипаний снігом брезент біля нього, невисокий пагорб, на якому вони залишалися, замерзлий берег, що тягся на захід, та нескінченні крижані полязані. Магнус розтулив було рота, наче хотів звернутися з якимось проханням до свого коханця і бога. Проте замість слів чи чергової скарги з роззябленого рота Магнуса спочатку почала сучитися, а потім забила гейзером гаряча кров. Хлюпнула на заросле підборіддя груди, черево велетня, з обережно притиснутими до нього руками, і розтеклася калюжею на днищі шлюбки біля його черевиків. Ця крові досі була там, але вже замерзла хвилями і брижами, схожа на розмаяну, але вкриту льодом, руду бороду якогось біблійного пророка. Звідтоді Магнус не озивався. Нагла смерть партнера не схвилювала Гікі. Він знав, що в будь-який момент зможе воскресити Магнуса, коли тільки забажає. Але розплющені очі, що вирічилися на нього над роззявленим ротом і замерзлим водоспадом крові, за кілька днів почали нервувати Бога. Особливо, коли він прокидався. Особливо, коли очі вкрилися крижаною кіркою, перетворившись на дві білі, холодні і незмигні кульки. Тоді Гіки підвівся зі свого трону на кормі і повільно рушив уперед, проминаючи рушницю, приставлену до борту, й сумку з пороховими набоями через середню банку повз загорнутих у тканину шматків шоколаду, якими він, можливо, зволить поласувати, якщо голод колись повернеться. Повз пилки, цвяхи й сувої листового свинцю переступив через рушники і шовкові хусточки, складені охайним стосиком біля залитих кров'ю черевиків Магнуса, розкидаючи ногою численні Біблії, якими в останні дні обклався його друг, вибудувавши з них невеличку стіну між собою і Гікі. Але рот Магнуса не стулявся. Гікі не зміг навіть віддерти або збити замерзлу річку крові, як не зміг закрити білих очей. «Мені шкода, Любчику, прошепотів він, – «але ж ти знаєш, як мене бісить, коли на мене витріщаються». Він виколупав корабельним ножем замерзлі очні яблука і пожбурив їх подалі у завиваючу темряву. Він поставить їх на місце пізніше, коли оживлятиме Магнуса. Зрештою, за його наказом, снігова буря стихла, а потім і зовсім вляглася. Завивання вітру припинилося із західного навітряного боку пінаса, що високо стояв на санях. намило мило п'ятифутову кучугуру снігу її засипало майже весь простір під брезентом з трупами з підвітряного боку. Було дуже холодно, і своїм надприродним зором Гікі бачив нові темні хмари, що насувалися з півночі. Але цього вечора в його світі було спокійно. Він бачив сонце, що заходило на півдні, і знав, що воно знову зійде аж через шістнадцять, якщо не вісімнадцять годин, так само на півдні, а скоро не буде сходити взагалі. Тоді настануть темні віки, десять тисяч років пітьми. Але це цілком влаштовувало Корнеліуса Гіки. Проте ця ніч була холодною і тихою. Зорі яскраво сяяли, гік знав назви деяких зимових сузір'їв, що саме сходили, але цієї ночі він не міг знайти навіть воза. І він спокійно сидів собі на кормі свого човна, йому було тепло у бушлатій вовняній шапці, руки в рукавицях лежали на планширі. Він дивився вперед в напрямку табору терору і навіть далекого корабля, до якого неодмінно дістанеться, коли вирішить повернути життя своїй тягловій скотині й консорту. Він думав про минулі місяці і роки і вражався своєю божественною сутністю. Корнеліус Гікі не шкодував про жоден момент свого колишнього смертного життя. Він зробив те, що мав зробити. Він поквитався з тими зарозумілими виплядками, які посміли бодай раз зверхньо подивитися на нього, і показав іншим відблиски свого божественного світла. Зненацька він відчув якийсь рух на заході, з певними складнощами було дуже холодно, Гікі повернув голову ліворуч, щоб оглянути замерзле море. Щось рухалося до нього. Можливо, це його слух, тепер неприродно і надприродно чуткий, як решта його загострених і підсилених відчуттів уловив звуки вуху через розколоту кригу. Якась величезна істота сунула до нього на двох ногах. Гікі побачив біло-блакитне хутро, на якому вигравали відсвіти зірок. Він посміхнувся. Він зрадів цьому візиту. Та істота з криги більше не була, тим, кого слід боятися. Гіккі знав, що вона прийшла до нього не як хижак, але як шанувальник. Він і це створіння зараз не були навіть рівнею. Корнеліус Гікі міг відправити його в небуття або вигнати в найдальші закутки Всесвіту одним помахом своєї руки. Воно наближалося, іноді опускалося на чотири лапи, щоб підбігти вперед, але частіше зводилося на дві могутні ноги і ступало як людина, хоча хода зовсім не була схожа на людську. Гікі відчув якусь дивну бентегу, що потривожила його глибокий космічний спокій. Та істота зникла з виду, коли підійшла майже в притул до піна Сайсани. Гіккі чув, як вона ходить довкола брезенту, а потім залазить у халабуду, шматуючи заморожені тіла своїми довгими пазурами, клацаючи зубами розміром з добрячий ніж кожен, пирхаючи час від часу, але не бачив її. Він усвідомив, що боїться повернути голову. Він дивився просто перед собою, наражаючись поглядом на порожні очниці Магнуса. Потім раптом та тварюка опинилася поряд, нависла над планширом, здіймаючись на шість чи більше футів над човном, попри те, що і сам човен підносився на шість футів над саньми та сніговими кучугурами. Гіккі відчув, як йому перехопило подих. У світлі зірок і своїм новим досконалим зором Гіккі розглядів, що Бестія була ще жахливішою, ніж він бачив її раніше. Ще жахливішою, ніж він навіть міг собі її уявити Так само як він, Корнеліус Гікі, зазнав чудесного і жахливого перетворення Перетворилося і це створіння Величезна істота перехилилася через планшир Вона видихнула хмарку крижаних кристалів, що зависли у повітрі між Гікі і носом шлюбки І помічник Купора відчув подих тисячолітньої згуби, що відгонив мертвечиною Гікі Ладен був упасти навколішки і схилитися перед цим створінням, якби міг бодай поворухнутися, але він майже буквально примерз до свого місця із-за деревинів. Тепер він був неспроможний навіть повернути голову. Тварівка обнюхала тіло Магнуса Менсона, і довга неймовірно жахлива морда знову й знову тицялася у замерзлий водоспад коричневої крові, що вкривав груди Менсона. Валетенський язик лизнув цей скрижанілий потік. Гікі хотів було пояснити, що це тіло його любої дружини, і що його слід зберегти до того часу, коли він, не той гікі, який був помічником Купора, а той, ким він став, одного дня зможе відновити очі своєї коханої і вдихнути життя в мертве тіло. Раптовим і майже недбалим рухом ця істота відкусила Магнусу голову. Хрускіт кісток був таким жахливим, що Гікі затиснув би вуха, якби був здатен відірвати руки від планшира. Але він не міг поворухнути навіть пальцем. Тварюка змахнула біло-хутряною передньою лапою товщою за масивне стегно Магнуса і враз розтрощила грудну клітку мертвяка. Врізнобіч бризнули уламки ребер і хребці. Гікі збагнув, що тварюка не переламала Магнусу кістки, як той сам на очах у Гікі переламував ребра та хребти іншим чоловікам. Ні, вона розбила Магнуса на друзки, так само, як людина розбила б пляшку чи порцелянову ляльку. «Шукає душу, щоб зжерти», – чомусь подумалося Гікі. Гікі більше не міг повернути своєї голови навіть на дюйм, Тож у нього не було вибору, крім як дивитися, як тварюка з криги виколупує з Магнуса Менсона всі його нутрощі і пожирає їх, розгризаючи своїми велетенськими зубами, як сам Гікі колись жував крижані кубики. Потім тварюка зідрала замерзлу плоть з кісток Магнуса і розкидала їх по всьому носу пінаса, спочатку розколовши найбільші і висмоктавши з них кістковий мозок. Здійнявся вітер і завив довкола човна і саний, і в його стогані немов вчувалася якась мелодія. Уява Гіккі намалювала божевільного демона пекла у білій хутряній шубі, який награє на кістяній флейті. Потім почвара посунула до нього. Спочатку вона опустилася на чотири лапи і зникла з виду, що було навіть жахливішим, ніж коли він міг її бачити. А потім раптом, наче вичавлений вгору тиском Торос, тварюка виросла над планширом і заполонила собою все поле зору гікі. Її чорні, незмигні, нелюдські, абсолютно бездушні очі були за кілька дюймів від вирішених очей помічника Купора. Його обволокло гаряче дихання потвори тільки й сказав Корнеліус Гікі. Це було останнє вимовлене Гікі слово. Навіть і не стільки слово, скільки довгий, сповнений жаху, безмовний видих. Гікі відчув, як його останній теплий подих виривається з нього самого, з його грудей, піднімається горлом і виходить через відкритий і зведений судомою рот, свистить між уламками його зубів, але одразу зрозумів, що це не подих покидає його назавжди, а його дух. Його душа. Тварюка поглинула душу Гікки. Але потім створіння відсахнулося, потрясло своєю велетенською головою, пирхнуло, наче намагаючись позбутися якоїсь скверни. Воно опустилося на всі чотири лапи і назавжди залишило поле зору Корнеліуса Гікки. Геть усе назавжди залишило поле зору Корнеліуса Гікки. Зорі спустилися з небес і застигли крижаними кристалами на його широко розплющених очах. Ворон упав на нього як пітьма і пожерте, те, до чого не забажав доторкнутися Тунбак. Зрештою сліпі очі Гіккі розтріскалися від морозу, але він так і не змигнув ними. Його тіло залишилося прямо сидіти на кормі. Розставлені ноги твердо вперлися в дно човна, де валялися золоті годинники і купи одягу, які він зняв з мертвих моряків. Руки в рукавицях примерзли до планшира, пальці правої руки застигли всього за кілька дюймів від заряджених дул рушниці. Наступного ранку у досвіта налетів буран, і небо знову почало завивати, і весь наступний день та всю наступну ніч сніг забивався у застиглий роззявлений рот помічника купора, і вкривав тонкою білою пеленою його темно-синій бушлат, вовняну шапку, скуте жахом обличчя, і потріскані вирячені очі.